Uh, si kjo që kaloj Oke okay. E Ruzaret e shpirtit tem Pes dhët grima Grima, grima Tanë misterë Dhimt e dhint Andra mbetën Në qilt hint Lavdia atit E Ruzaret e zemrës teme Pes dhët ofshe Grima, grima Klutem ty Me gjithë pushi Klotin shpirt me e për tri Lavdi i birit E, ruzare të jetë steme Pestë dhët rruza, grejma, grejma Dritë pikluëm e në hëndësynit Më shirtë të ndë i pështajunit Lavdi i shpirtit E, konga jetë stën atë e birë e shpirë të bashkë, gëzim e ujë, hidhim e bukë. Aleluja, në tanë këtë hupë. Amen.